Este venres, 26 de febreiro, ás 11 da mañá, Filipín vai á estación de bioloxía mariña da Graña, dende a Casa da Estrela. Todo o que acontece neste centro de investigación na nosa ría e o estado do noso medio ambiente, na voz do persoal responsable e investigador, coa participación de activistas e amantes do noso planeta, da nosa Terra. É a música ao vivo de Alberto Knox. Este venres, 26 de febreiro, ás 11 da mañá, Filipin vai á estación de bioloxía mariña de Agraña. Escoita a grabación do programa a través de Radio Filipin, 93.9 FM. Este sábado entre as 7 e 9 da tarde. e os hois de madrugada a partir da unha. Radio Filipín, dézanos compartindo.